בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"א, במסעדת תורה קצ"ב בליקוטי מוהר"ן. זכרתי ימים מקדם, הגיתי בכל פעוליך במעשה ידיך, שוחח. פרסתי ידיי אליך, נפשי כארץ עיפה לך סלע. אזכור מעל אלייה, כי אזכרה מקדם פיליך, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי. ריבונו של עולם זוכר כל הנשכחות, אתה ומעולם. ואין שכחה לפני חיסך ועודיך. עוזרני ורושיעני למען שמך שאזכה לזכור היטב את כל הדיבורים של הצדיקים האמיתיים שזכיתי לשמוע מפיהם ולראות בספריהם. זכני שאזכה היטב בכוח הזיכרון יפה את כל דיבור ודיבור שיצא מפיהם ושמעתי מפיהם ומפי כתביהם. כי אתה יודע עוצם רום מעלות נשגבות של כל דיבור ודיבור הקדוש שיצא מפיהם אפילו במילי דעלמא אשר אין ערוך אליהם. כי כל דבריהם אמת וצדק. ומי שזוכה לקבל דבריהם באמת ולחוקקם בכוח זיכרונו יפה, הוא מקבל פניו ושכלו ונשמתו של הצדיק, ונחקק בדעת המקבל והשומע אור פני הצדיק ושכלו ונשמתו. מכל שכן כששומעים מהם דברי התורה הקדושים, ובהחמך רבים אוזניים כריתה לי. וכמה פעמים מתנוצץ בלבי מעט עוצם נפלאות קדושת דבריהם הנוראים, המהירים לארץ ולדרים עליה באור נפלא ונורא מאוד מאוד עד אין חקר. עד אשר נתעורר ליבי קצת להתקרב אליך באמת, אבל בעוונותי הרבים התגברה עליי שכחה ונשכח ממני אור דבריהם המהירים. ונתרחקתי ממך כמו שנתרחקתי. שכחתי את טובתי ונשיתי את קדושתם. נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. על כן באתי לפניך, בעל הרחמים, מזכיר נשכחות, שתרחם עלי מעתה. ותזכני לזכור מעתה את כל דברי אמת שאשמע מפי הצדיקים האמיתיים, או מה שאלמד בספריהם הקדושים. ותזכירני ברחמיך כל מה ששמעתי כבר ושכחתי, הכל תזכירני ברחמיך, ולא אשכח עוד דבר ממשנתי כל ימי חיי עד עולם. ותהיה בעזרי ותושייני מהרע שאזכה לקיים מה שהזהירונו רבותינו זיכרונם לברכה לצייר לפני בשעת הלימוד דמות דיוקנו של התנא והצדיק כשאני לומד דבריו הקדושים ויהיה דומה בעיני כאילו הצדיק והתנא עומד לפני וכן כשאדבר ואספר דברי תורתו לאחרים השומעים ממני יהיה מצוייר ועומד לפני דמות דיוקנו הקדוש עד שיהיה נחשב כאילו התנא והצדיק בעצמו מדבר עמהם ושומעים דבריו מפיו הקדוש בעצמו, באופן שיעשו דבריהם הקדושים פעולתם בשלמות ויגמרו הצדיקים כל התיקונים שהתחילו להמשיך בעולם, להחזיר כל העולם לעבודתך ולתורתך באמת. ותזכן לי לחזור כל דיבור וכל חידוש אמיתי של התורה הקדושה מאה פעמים ואחת לפחות, באופן שאזכור היטב כל דיבור ודיבור בדעתי. ולא אשכח ממשנתי אפילו דיבור אחד לעולם. עד שיהיה נחקק ונצטייר בדעתי ושכלי ונשמתי, פניו ושכלו ונשמתו של הצדיק האמת שאני לומד ועוסק בדבריו הקדושים והנוראים, באופן שירגיש היטב טעם נועם מתיקות ערבות דבריהם הנשגבים, ויאיר בדעתי ונשמתי אור התנוצצות דבריהם המאירים באור נשגב ונורא מאוד מאוד. למען נזכה לשוב אליך מהרה, להשליך אלילי כסף וזהב, ולא אלך עוד אחרי שרירות ליבי הרע. ואמשוך ואשמוט את עצמי מאבלי עולם הזה ותאוותיו ותענוגותיו. ואשים כל מגמתי ותשוקתי וחפצי וחשקי ורצוני ותקוותי לעולם הבא הנצחי הקיים לעד, ולא אחליף עולם עומד בעולם עובר כצל עובר. רחם עלי למען שמך, וזכני לזיכרון אמת וקדושה, לזכור היטב את כל דברי התורה הקדושה. וזכני להתמיד בלימודי היטב, להגות בתורתך הקדושה יומם ולילה, ולחזור כל דבר מאה פעמים ואחד, באופן שאזכור תמיד את כל דיבור וכל חידוש וכל טעם ועצה אשר גילית לנו בתורתך הקדושה, מלאה עצות ואורות קדושות ונוראות. ולזוכרם היטב בכוח הזיכרון של יפה כל ימי חיי עד עולם. עד היום אשר תעצפני אליך בשלום, ואזכה לבוא לשם עם כל דברי התורה שיהיה קשור וחקוק וכלול ונאחד בשכלי ונשמתי, כל דברי התורה שבכתב ושבעל פה. ואזכה באחמך להיות בכלל יראיך עוסקי תורתך שנאמר עליהם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. רחם עלי למען שמך, כי אנוכי בעוני ידעתי שפלותי וגרירותי, כמה אני רחוק מכל זה. אך ברחמך הרבים בטחתי כי אתה טוב ומטיב לכל. ואתה חפץ שנתפלל ונעתיר לפניך על כל הטובות הגדולות, האמיתיות והנצחיות. ועל זה תמכתי את עדותיי לבוא לפניך בפנים שאינם יפות כאלה, לבקש ממך שתאיר עלי אור פני מלך חיים, שהם אור פני הצדיקים האמיתיים. אאיר פניך על עבדיך ושעני בחסדיך, פניך אאר בעבדיך ולמדני את חוקיך. והקוים אנו מקרא שכתוב, באור פני מלך חיים ורצונו כאב מלקוש. אלוהים מכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלך כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.